U ime Otca i Sina i Duha Svetoga, amen. Dragi vjernici, duhovskom osminom završilo je uskrsno vrijeme, ali isto tako time završava i jedan duži ciklus u crkvenoj godini, kada promatramo Bože odkupiteljsko dijelo, kako se ono ostvarilo kroz cijelu povijest ljudskoga roda, Počeši od samoga početka, od vremena do šašća, kada promatramo početak stvaranja svijeta, čovjeka, čovjekov pad, zatim božansko obećanje da će Bog poslati na svijet obećanog spasitelja koji će se za nas utjeloviti, uzeti tijelo, postati čovjekom, otajstvo koje slavimo u blagdanu Božiča. Zatim u Božičnom vremenu promatramo otajstva Isusova djetinstva te dolazimo do korizme kada se usredotočujemo na Isusov javni život, njegovo djelovanje, kako je on propovjedao otajstva Kraljevstva Nebeskoga te tako um, prispio samom vrhuncu svoga poslanja, v velikom tjednu, kada je za nas podnjo muku i smrt na križu, te nas tako odkupijo od naših greha, a potom slavno uskrsno od mrtvih. I dalje v uskrsnom vremenu promatramo, kako je gospodin boravio na zemlji, četrdeset dana, kako se više puta ukazal svojim učenicima, da bi ih poučio o, o tajstvima kraljevstva nebeskog. Te im poslao te duha svetoga nakon svoga uzašašća na nebo, 50. dan nakon svoga uskrsnuča. Silaskom duha svetoga na Isusove učenike završilo je dakle e, celokupno Božje dijelo odkupljenja Promatrali smo, dakle, od samog početka crkvene godine, počeši od došašća, dijelo tri božanskih osoba, oca, sina i duha svetoga. U došašću posebno dolazi do izražaja uloga oca, koja se očituje u stvaranju u božanskoj moći i vodstvu, božoj providnosti, po kojoj nam je gospodin obečao spasitelja, da će poslati na svijet svoga sina, kojeg promatramo dalje u njegovu rođenju, u njegovu javnom djelovanju, njegovoj smrti na križu, slavnom uskrsnuću, te konačno ulogu duha svetoga, koji će biti poslan od oca i sina, da bi tako dovršio djelo odkupljenja, da bi po njegovom milosnom djelovanju plodovi Kristova otkupiteljskog djela bili primijenjeni na ljudske duše. Tu dakle završava vrijeme objave, premda je objava u strogom smislu teološki gledano završava smrće posljednjeg apostola, silaskom Duha svetoga, Crkva je oživjela, ona je počela javno djelovati i tu je dovršeno djelo odkupljenja u onom širem smislu i tako je današnja nedjelja kao rekapitulacija, kao sažetak cijelog tog pretvodnog liturgijskog ciklusa, koji je traja od došašća do duhova, posvećena upravo presvetom trojstvu. Promatramo to veliko otajstvo naše vjere. A daljnji tijek liturgijske godine biće posvećen promatranju pojedinih otajstava, tu će se eksplicirati Božje djelovanje u nedjeljama nakon duhova, svaka nedjelja će govoriti o nekom posebnom vidu Božega djelovanja, Božim atributima. No, današnja nedjelja je dakle tom najvećem otajstvu naše vjere. Kad kažemo otajstvo, što pod tim pojmom mislimo i kako trebamo shvatiti eh, značenje. Tog teološkog pojma. Moći ćemo ga najbolje razumijeti ako si pomognemo jednim sličnim izrazom kada kažemo tajna, pod time mislimo na nešto skriveno, nešto što čovjeku nije dostupno, nešto što izmiče njegovo izpoznaje. I doista u Bogu postoje zbiljnosti koje ne možemo dokučiti našim razumom, koje su nedostupne koje izmiču našoj naravno razumskoj spoznaji. Možda nam je poznata ona zgoda iz života Svetog Augustina kako je on pokušao teološki proniknuti u to najveće tajstvo naše vere u istinu presvetoga trojstva, te je tako zadubljen u svoje teološko razmišljanje jednom šetao pored mora, da bi ugledao jednoga dječaka koji je jednim lončićem grabio vodu iz mora i predjevao je u jednu rupu koju je iskopao u pijesku. Sveti Augustin se zaustavio nad ...tim neobičnim prizorom i pitao dječaka što on to radi. Ovo je mu je odgovorio da želi preliti more u rupu koju je iskopao u pijesku. Svatko od nas bi naravno odgovorio da je to ludost, da to nikada neće uspjeti. Pa radio to i tisuću godina. A dječak je na to odgovorio... Prije ću ja uspjeti preliti ovo more u rupu koju sam iskopao nego što ćeš ti u ograničenu posudu svoga razuma uspjeti smjestiti i njome obuhvatiti neizmjerno otajstvo presvetoga trojstva. Nakon toga je ovaj dječak nestao. E, pa možemo pretpostaviti da se vjerojatno radilo o jednom anđelu kojega je Bog poslao Svetom Agustinu da bi mu posvjedočio o neizmjernoj uzvišenosti ove istine naše vjere. Prezvet otrovstvo je doista najveće od svih otajstava naše vjere. Poznajemo druga otajstva, vjerske istine, koje ne možemo posve dokučiti, primjerice utjelovljenje Sina Božjega njegovo devičansko začeće u krilo blažene djevi Marije, zatim Isusova prisutnost u sakramentu svete eukaristije telom i krvlju. No ovo otajstvo Presvetog Trojstva nadviso je sva druga jer tu se radi o samoj nutanjoj biti božanskoga života a Boga našim ljudskim razumom u nekoj mjeri doista možemo spoznati. Neke istine o Bogu možemo spoznati. I ako ne bismo ništa čuli o Bogu, da smo odrasli primjerice u nekoj sredini koja ne poznaje Boga, da nam nitko nije posjedočio o Bogu, ako bismo si postali, postavili ono najosnovnije pitanje, odakle dolazi sve što postoji, što je uzrok svega stvorenja. Morali bismo nužno doći do odgovora da to bože biti samo jedno duhovno biće koje neizmjerno nadilazi sve što postoji, biće koje je savršeno, koje je neograničeno, koje je sve moguće, a to je upravo pojam koji odgovara pojmu jednoga i svemogućega Boga. Dakle, razumom, neke stvari o Bogu možemo spoznati, možemo spoznati da je On jedan, da je On svemoguć, da je on stvorio svet, No, isto tako ima istina koje ne bismo nikako spoznali, ne bismo o njima ništa znali, da nam se sam Bog nije objavio, da nam ih On nije priopćio. Među te istine spada upravo presveto trojstvo, to je otajstvo u strogom smislu riječi, kako se to teološki naziva. A onda, kao treće, imamo određene zbilnosti koje ne možemo nikako spoznati, ne možemo nikako uči, koje posve izmiču našoj naravi, a to je sama nutrina, sama bit božanskog života, koju nećemo moći u potpunosti dohvatiti ni ovdje na zemlji, a ni u drugom budućem svijetu. I tu dakle govorimo o jednoj nadnaravnoj zbiljnosti. To je poruka današnjeg blagdana, da je presveto trojstvo jedna nadnaravna stvarnost koja se tiče naše vjere da je naša vera dakle, u svojoj biti nadnaravna. A to znači, da ona nadilazi našu ljudsku narav, koja je ograničena. I to možemo promatrati na dva načina, pod dva vidika. Poneprije, što se tiče čina, naša vera je nadnaravna. U toliko, što naša vera nije stvar ljudske spoznaje samo, dakle, ne temeljimo našu vjeru samo na tobe da bismo se uvjerili po našemu ljudskomu razumu e, o istinama naše vjere. Nije to onaj konačni razlog zašto vjerujemo, nego je to autoritet samoga Boga koji nam se objavio. To je bit dakle naše vjere. Premda ona mora imati i doista ima onaj razumski temelj i Bog ne bi mogao od nas stražiti nešto, što bi bilo protivno ljudskome razumu ili što bi bilo potpuno neutemeljeno v našoj ljudskoj spoznaji naša vera dakle ima razunske temelje, ima razloge vjerodostojnosti po kojima možemo spoznati da je upravo katolička vera od Boga objavljena, no ona opet nadilazi našu ljudsku spoznaju što se tiče dakle, samog čina vjerovanja, a onda i što se tiče samoga sadržaja, jer su vjske istine toliko uzvišene, da one nadilaze našu ljudsku spoznaju pa i one stvari, koje možemo spoznati našim ljudskim razumom i one bi bile nekako uh, nesigurne i ne bi naša spoznaja bila toliko čvrsta, da nam se sam Bog nije objavio i da nam nije potvrdio svojim božanskim autoritetom istinitost naše uh, vjere. I to je dakle aktualnost ove zbiljnosti naše vjere, da je ona nadnaravna upravo za današnje vjere, to je, za, za današnje vrijeme, to je poruka današnjeg blagdana za ovo moderno vrijeme u kojemu živimo, a koje više nego ikada odbacuje ili dovodi u pitanje nadnaravnost čovjekove vjere i koja vjeru svodi samo na nešto ljudsko, i to je doista sama srž pojma krivoverja ili hereze. Hereza na grčkome herezis znači izbor. To je kad čovjek bira ono što će vjerovati, a što neće. kada postavlja samoga sebe za arbitra, za mjerilo razlikovanja onoga što bi navodno bilo od Boga objavljeno i istinito, a što nije. Dakle, ne stavlja svoje pouzdanje i ne uzima kao autoritet samoga Boga, nego na to mjesto stavlja samoga sebe. I to vidimo u pojedinim krivoverima ili herezama priverice u protestantizmu, koji stavlja čovjekov razum kao mjerilo onoga, što bi navodno bilo v skladu sa svetim pismom, a što ne bi bilo od onoga, što božanskim autoritetom naučava katolička crkva, koju je Krist dao taj autoritet, da dakle, sa punom vlašću naučava božanski objavljeni nauk. Oni odbacijo taj autoritet i uzimaju sami sebi pravo, da odlučuju što jest, a što nije istina. Slično čine novovjekovni racionalisti, modernisti koji suprotstavljaju vjeru, ljudskom razumu ili znanosti, pa tako oni po svojoj spoznaji pomjerilo svoga razuma Prosuđuju što bi navodno bilo u skladu s razumom ili znanošću, a što ne bi bilo. I Tu vidimo kako se čovjek dakle, postavlja iznad Boga, kako zauzima Bože mjesto, kako stavlja samoga sebe za mjerilo istine i time odbacuje samo srž pojma vjere gdje odbacuje božanski autoritet i vjeru svodi samo na ljudsku spoznaju te time odbacuje vjeru u potpunosti kao nadnaravnu krepost onaj tko odbacuje makar jednu ili dvije vjerske istine a prihvaća sve drugo taj odbacuje sam pojam vere u svoje srži i nema vjeru kao nadnaravnu krepost uopće Evo dragi vernici iz ovoga promatranja te temeljne zbiljnosti, koja se tiče našeg kršćanskog identiteta, naše vjere možemo uočiti dvije strane naše vjere. S jedne strane da je ona do određene mjere razumski spoznatljiva, da možemo našu vjeru u nekoj mjeri razumski spoznati, te smo zato dužni produbiti je zato trebamo truditi da bismo što bolje upoznali našu vjeru da bismo upoznali razloge zbog kojih vjerujemo po prije radi samih sebe da bismo mogli sami sami sebi protumačiti vjeru da bi to produbilo naš kršćanski život a onda i radi drugih da bismo i mogli tu vjeru izložiti i tako ih nastojati privesti istini. A onda druga strana ili druga zbiljnost naše vjere je u tome, u tome da nas ona nadilazi jer je sam Bog neizmjerno veći, on neizmjerno nadvise i koliko, čovjeka, i koliko se god čovjek pokušava staviti u odnos s Bogom, on će uvijek biti malen i neznatan, a Bog će uvijek ostati suveren i neizmjerno uzvišen. I zato se trebamo pokloniti gospodinu Bogu u njegovim otajcima, priznati njegovu božansku moć i snagu, njegovu neizmjernu mudrost u kojoj nam se on objavljuje i moliti ga da bi nas mogao ojačati u našem vjerskom životu da bi mogao po svojoj milosti produbiti našu vjeru, da bi smo mu mogli ostati vjerni ovdje na zemlji u našem kršćanskom životu, da bi smo mogli sočuvati njegovu milost, da bi smo mogli što više napredovati prema spoznaji dubine njegovog božanskog života i da bismo onda taj, život, taj božanski život mogli sačuvati do kraja tega posjedovati u večnosti u blaženom zajedništvu Presvetoga Trojstva Oca, Sina i Duha Svetoga u nebesima. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.